El Nàstic i el Sevilla Atlètic Tarragona Esportiva L'esport de Tarragona A la ràdio de la ciutat somaria, eh, final. Baier Ciència Per una vida millor És un gran... Hola, hola, hola Torna a l'Antiquari, el local místic de l'oci nocturna a Tarragona, i ho fa amb moltes novetats Sents alineació, Ara, Jordi. ...obre tot el dia entre setmana perquè vinguis a fer l'aperitiu i passa la tarda amb els amics. I a les nits, l'antiquari continua sent Hola. tota una experiència. Hola. Hola. Jo t'estic sentint a tu. A I a tu. Estem dijous no? el, el proposem tot un seguit de concerts variats. 19 09, Tarragona Esportiva, l'esport de Tarragona a la ràdio de la Ciutat. Un minut per dos quarts a cinc de la tarda, com enyoràvem el Jo Maria Bertran, els controls tècnics aquí als estudis centrals. Endavant de els del nou estadi. Què passa? Bona tarda de Gràcies, Jo, Maria. Han, han triomfat en directe, no? Entres eh? al·lucinàvem una mica. Perquè, un amico, perquè normalment la línia interna aquí costa molt d'entendre's i avui ens notàvem molta claretat i hem dit, calla, que això només pot ser que estiguim entrant en directe. Bueno, va, eh, a tot això hem de dir que tots els equips han sortit ja sobre la gespa i que, per tant, Quim, tenim ja les alineacions confirmades dels